Här eh, i din fina lägenhet i Hornstull eller ska man på Hornstull kanske hos äh, Kar i Horstull. I Horstull. Ja. Och Brr, Karin i Hornstull och framför allt drumroll Karin Hammar. Vad roligt tack för att jag fick komma. Ja, men vad trevligt. Ja, göra. jättefint. Och ähm, jättefin liten lägenhet och har med ett eget äh, trombonbås. Ja, det, det ingick faktiskt. Det stod i, i lägenhetsförteckningen. Trombonbås. <laughs> det, det är en liten hall, minihall som jag har låtit ljudisolera. Ja. Fast det är inte sådär extremt hårt. Men, men jag kan spela dagtid. Vardagar. Ja, jag tyckte, var, var det, dagar. tyckte det var jättebra. Det ja, men som... du hörde det i alla fall. Ja, lite, men, lite, men, lite. men i bästa av världen så skulle man inte höra någonting och kunna spela på nätterna. Ja, just det. bara brassa på. Ja, exakt. Men, nej, men det funkar. Nej, Jag tycker det är jättebra Men när du trivs här på söder är knivsöder som ja, kallar det här. Ja, jag har hållit mig runt Marietorget, Sinkestam, Hornstull mm. nu de senaste ja. tio åren. Ja, vad härligt. Oh! Men från början kommer du från lite kallare breddgrader. Ja, Boden. Boden härligt ställe mm, tycker du B ja bra ja. ställe min flickvän är körledare i Okej, okay. vad bra och, ja, ja precis ja, nej, jag, ja jag, det är både vi har blandade känslor för jag det jag förstår stället. detta mm. jag förstår man brukar ha det i sin hemort mm, kanske lite plus några sådana var, var är är du från jag är från ja västkusten ja jo, du... men kungsbacka komma ja, från ja. uh, men just nu så bor jag i uh, tidju så är det är ganska nära just det. Mm. ganska nära ja det är det verkligen um... då har du vibben ungefär ja precis exakt <laughs> Saknar du, du har lite blandade känslor kring hemort. Mm. Var, ja, alltså... Det, du saknar inte Norrbotten. Jo, det gör jag på ett sätt. Jag saknar ju ljuset och lukterna och liksom speciellt sommartid. Mm. Men även liksom norrskenet såklart och det här extrema vinter. Ja, naturvärdena är svårslagande. Ja, absolut. Och... Eh, men, men så var det lite kärft tyckte jag. Det, var lite, det kändes lite litet att växa upp. Men alltså, det var inte så högt i tak för en kreativ person. Nej, okej, okay, just det. det... Och, och Våra familj stack ut rätt hårt. Alla var rätt knasiga. Det går inte hem riktigt i lite mindre orter, så där kanske. Nej, jag tror att det var ett. Rätt... Det spelar ingen roll i och för sig. Vi, vi sker ju det. Men, men, ja, men det var inte helt. Ja. Mycket jantelag kände jag att det var. Mm, just det. Mm. Du får vara lite mer wild and crazy här i Stockholm. Oh ja. Det <laughs> finner inga gränser. Nej, eller hur? <laughs> men hur såg ditt föräldrahem ut? Eh, det såg väldigt stökigt ut. Mm. <laughs> Nej men vi var fem barn. Oj, två föräldrar. Stor familj. Stor familj. Mm. Alla spelade instrument. Och föräldrarna jobbade heltid också. Och hade massa saker för sig på vi hade djur och drev amatörteatergrupper och sjöng i kör och Oj, men vad, vad orkestrar och sånt där. Vad jobbar mamma och pappa med? De var läkare och tandläkare Aa, de var perso ja. ja. men väldigt sådär vurmade väldigt mycket för musik och teater och, mm. och så, så att det var väl så intresset för oss alla började. för. Du kom det någonstans ja. men det var hela alla fem syskon jag vet mm. att du spelade med din syster. Ja, precis och, men de andra, de andra två, två, Mina två bröder blev skådespelare mm. Under ganska ja, under 20 år i alla fall Och nu har de utbildat sig till andra saker Och den enda som inte höll på med musik eller hon höll på med amatörmusik, men, men hon blev liksom ett vanligt jobb. Hon jobbar nu inom film, fast det bakom kameran. Så det är roligt att hamna där i alla fall. Ja, men ni hamnade ändå, det var inte jättelångt ifrån varandra när ni hamnade. Nej, nej, men precis. Hela syskon mm. Vad härligt. Hur, vilken tid var det när ni började med allt? Hur gammal var du? Liksom ditt första musikminne så här? Ja, men det var nog... Men jag sjöng ju alltid väldigt mycket när jag var liten. Ja. Mm, så att det var några. Jag vill ha några inspelningar från när jag var två och sjöng. Ja, vad sjöng du då då? Jag kommer inte ihåg exakt. <laughs> Men det var något gulligt där. <laughs> <laughs> och jag insåg att det faktiskt lät ganska rent. Ja. <laughs> så, det, eh, så det har väl alltid hängt med. Eh, någon slags musikalitet. Sen spelar jag piano i väldigt, väldigt tidig, tidig ålder också. Klassiskt mm. klassisk piano. Var det föräldrarna som satt i pianoskola då? Eller var det du själv som dit. Eh, jag kommer inte ihåg faktiskt hur det var med den saken. Men mm. jag har alltid dragits till musik och vi spelar blockflöjt och sånt där efter det. Okay. Och sen fick jag välja. Ja, så alltså det var tidigt piano. Så jag satsade ganska hårt på det och övade ganska mycket. Ja, ah, just. Spelar du piano fortfarande mycket? Nej, väldigt lite. Extremt lite. Bara när jag skriver musik ja. och när jag behöver liksom... Du komponerar på piano? Ja, och på trombon. Men, ja. men sådär, när man ska... Och arrangerar också. Men tyvärr så, så hamnar det... Det blir någon låsning där faktiskt. Mm. Mm. Men, men hur, många, hur många instrument gick du igenom innan du landade på trombon? Ja, det var nog bara det. Du utgången. Ja, och och så utgången och ja. Var Precis. Sjunger du någonting fortfarande? Ja, mm. uh, absolut. Ja. Ja, lite här, lite här och där. Mm. Och någon gång så... Kanske något extra nummer sjunga med min kvartett. Är det roligare att sjunga än att spela dem på? Nej. Nej? <laughs> det skulle jag göra det. <laughs> <laughs> <Dibetvis>. <laughs> Men det är jättekul. Och jag, jag uppskattar det mer och mer nu. Jag, det var under några år där som jag helt slutade. För det blev någon slags låsning. Ja. Eh, jag började ta lektioner. <laughs> faktiskt Och sen och då man, funkar inte alls. Så då, då skete jag i det några år. Och sen så... Fick jag Men det är fortfarande så där väldigt på, på lustbasis. Det är, Kan bli lite obekvämt om, om det som räknas med att jag måste sjunga. Visst det. Alltså jag är inte sångerska per se, utan, utan jag vill ha den liksom dörren öppen lite om jag är feeling <laughs> <laughs> Ja, jag kan förstå. Men. Så att, då växte du upp med detta. Men började du i någon. Du gick på kulturskolan med blockföjt också. Så. Ja, eller trombon var det då det var ju, Alla gick ju på blockflöjt Före tiden Jaha. Alltså alla är hela liksom, Man hade ju klassvis Jaha. undervisning liksom. Och sen fick man gå på kulturskolan Som heter då kommunala musikskolan på den Var tiden. det där du upptäckte trombonen? Ja Vem, vem visade den för dig? Eh, Thor Dahlqvist hette trombonläraren Som, som eh, lurade in mig I brasshörnet Och <laughs> sa att det här kan du väl prova Ja, ja det kan vi göra, jag hade inte alls tänkt det vad hade du tänkt? Jag hade tänkt sax, eller obo. Okej. Okay. Jag var sugen på. Uh -huh. mm. Men så blev det inte. Nej? Nej, var jag, kört. Jag har hållat tur det. Ja, <laughs> ja, verkligen. Det var jätte jättetur. Men vad, um, hur, hur, hur gick den första tiden till där? Liksom, när du uh, tog det an instrumentet kändes det konstigt? No, Eftersom du hade ja, ja, precis. Jag, jag, hade, annat, liksom. jag hade väl... Dels så var det ju ganska tidigt som man fick vara med i ensemble. Vilken ålder pratar vi nu? Nu snackar vi 10-11. Ja. Och, och jag insåg också extremt tidigt att jag var tvungen att göra det här ofta. Så jag spelade över en halvtimme varje dag liksom, utan att någon sa åt mig. Du satt upp ett eget schema? Så. Ja, redan då. Jag vet inte hur man var så åt med det, men jag insåg att det blev roligare och det blev det ju också. Och jag hade också en extrem allergi mot att mina föräldrar skulle tjata på mig att jag skulle öva. Det var typ det värsta jag visste. Då, för det så, det, det hände någon gång och då rökte vi ihop. Och... Nej, vi röker ihop för jag blev skitförbannad. Eh, så det där ville jag ha helt för mig själv. Och det, det funkade faktiskt. Jag vet inte exakt var den där disciplinen kommer ifrån faktiskt, men, men. Är det väldigt intressant så tidig ja, ålder också? Ja. Det var väl någon slags kontrollbehov, antar jag, någon ångest som skulle in någon fack. Jo, men det är alltså skämt och sida, men det är mycket, alltså, mycket så säkert. Mm. Mm. Just det, vad tror du det kan komma från Ja, men det kan vi gå in på någon annan ja. intervju. <laughs> nu gör vi det, då lämnar vi det här. Igen. Men vem var, hur var Karin Hammar i eh, tonåren? Mm. Var det, för då... Det säger Efter elva där någonstans var du fortfarande lika disciplinerat med musiken eller mm. kom distraktioner som vanligt i tonåren? Nej, jag alltså, hittade ingen riktigt bra... Så jag hade inget ingen här kompisäng, det kan jag ju sakna. Det, var ju, det är ju rätt sorgligt egentligen. Mm. Men eh, hade några enstaka kompisar så. Men, men jag, hade, jag hittade min gemenskap bland i musiken. Just det. Eh, så att jag hängde mycket med... Jag var inte kyrkligt aktiv själv, men jag hängde mycket på Pingstkyrkan för de spelade mycket där. Mm. Och eh, många som var som spelade var också kyrkligt aktiva. Eh, så där hände grejer. Eh, och oh, mycket ensambler, mycket liksom repetitioner och musikresor och så. Mm. Mm. Och sen spelade jag också i och för sig handboll. Så ja. det, där hade man också ett, ett umgänge. Men det var ändå så här. jag, jag hittade liksom ingen riktig mate innan jag flyttade från stan. Eller innan jag liksom gick ur grundskolan kan man säga. Okej, okay. ja. det var lite tuffa år där? Nej var... men det var inte så farligt, jag gillade att vara själv och jag hade mycket ja. att göra. Och liksom, men, men jag var som en självvald ensamhet känner jag Just också. Men, men för, bara för att jag kände inte att, att jag hade någon, så här, något stort, alltså sådär, du vet, någon riktig... Soulmate, liksom. mm, den erfarenheten är det som har följt med dig längre fram i liksom ditt det där att du liksom gärna vill vara det självvalda ensamhet är någonting du har tagit vidare även hittills ja det kanske det är för att men, i det här jobbet så är, det ju, så är man ju ensam jättemycket och sen är man ju också extremt social också <laughs> Och det där, jag kan ju älska till exempel en dag som idag, när hela familjen är på skola och dagis och allt, eh, jobb och jag får vara hemma och öva själv. Kommer jag också, ja. Och så kommer du på <laughs> Jag att vi kommer det. är helt okej. Okay. Eh, <laughs> nej, men det, det är ju så jag tycker det otroligt skönt. Sen är det ju fruktansvärt kul att åka på turné. Men då är det ju med knasbollar som man själv, alltså menar, återigen, det är ju inte vem som helst som man är ute och jobbar med, utan det är ju riktigt knasiga hjärnor Så att det är ju, och det var det jag saknade där uppe Du, kom, du gick på gymnasiet? Mm. Vad gick du för inriktning Jag gick vanlig samhällsvetenskaplig som det heter Ja, samhäll mm. du, du gick inte musik? Eller något nej, nej, utan jag valde det och spelade mycket med musiklinjen för de hade dåligt med trombonister mm. Så det var jättebra kombination. och tänkte att ajå, men, eller Jag var så pass intresserad av andra ämnen också. Mm. Och det var väl typ det smartaste jag har gjort. Tror jag, för att jag så här, Sen dess har jag liksom inte gjort något träffat vanliga människor kan man säga. Det är bara av musik efter det. Så att det var ju kul att få läsa filosofi och liksom, olika språk. och, och psykologi Psykologi. Ja, men verkligen. För jag älskar ju sådana ämnen. Jag sökte in på psykologprogrammet, mm. men kom inte in. Ja, ehm, du var väl det. Ja, exakt. <laughs> nej men ja, oh, nej jag vet inte om jag hade inte hamnat där ändå, men nej. men och än är det inte för sent ju. Nej, absolut. Som som bekant, men men nej, men det är ingenting som drar nu. Alltså nej. det är så kul att spela. Men efter ju något sätt. Mm. Visst gick du på folkskolan? Ja, då gick jag på Framnäs folkhögskola uppe i Pitu. Ja, mm. Så härligt. det var ett Ja, året Ja, vad härligt. Ja, men det var ju jättekul. Mm. För då var man närma sig liksom det här. Men fortfarande tänkte jag bara, det här gör jag bara. Lite sådär, så att jag skulle plugga det på mer riktiga. Och läsa något, något ordentligt ut. Ja. <laughs> var, var det mer knasbollar där? Det var ju absolut med en för här. du kunde relatera till det. var det ju. Absolut. Det ju. absolut. Det ju. Men innan det hade jag också hunnit vara på musikläger. Mm. När jag var 14 och 15. Och träffat folk från hela Sverige. Som jag hade kontakt med. Så det hittade jag ett större nätverk på det sättet. Ah, just det. Men... Med riktiga kompisar som jag har kontakt med än idag faktiskt. Okay. det är häftigt. Men, men du, ja. kom in i den här, den här vad ska man säga, folkisbubblan? Ja, som man säger. underbart. Älskar folkis. Det är det bästa. Jag råder alla till att gå folkis minst ett år. Och jag skulle nära göra det snart igen. Gå folkis. Jag går folkis. nej men folkis. Tyvärr så, så eh, gick jag inte. Jag tänkte att det skulle gå ett år till. Fast då på skur på jazztrombon. Mm. För jag hade ju bara spelat klassiskt och lärt mig jazz såhär, hemma själv och spelat på gehör. Ja, eh, fram till dess ja. Så jag gick upp på klassiskt från år på Framnäs Och sen kom jag in på, på eh, ah, sund här Sen kom jag in på Skurup Och hade tackat ja till den utbildningen Men så kom jag in på reservplats På musikskolan i Stockholm ah. Och då hade jag inte nog med is i magen Och det kan jag ju säga Det är fortfarande så här, Hade jag varit lite coolare där Så hade jag ju gått Skurup ett år Och bara jammat och haft kul nu eh, trodde jag att, att min akkisk chans aldrig skulle komma tillbaka. Mm. Och det vet man ju inte. Men ja, i alla fall. Så det, det var, ju, det så, det var dem, den infon jag hade då kan precis. man säga. Det är väldigt förståeligt vad. Ja, ja precis. Men, men så här efterhand så, så insåg jag att det, det var ju som att gå på, börja på gymnasiet igen. Med, skulle jag, det var tentor och du vet. Mm. Man måste leverera eh, på ett helt annat sätt än på Folkis. Och då... Så hade jag nog kanske behövt det till folkens år. Men å andra sidan, på musikskolan så lärde jag mig allt som jag, liksom, inom jazzen. Jag fick ju börja från noll, verkligen. Men det blev du liksom precis... Jag tänkte komma kommentera, för när du upptäckte jazzen, liksom, mm. var det på musikhögskolan? Nej, det var det ju inte. Nej, mm. nej, nej. Eh, Det var ju... Jag hade ju en trombollärare. Jag tog privatlektioner också på trombon. Mm. När jag gick i 8 och nian. Och den trombolaren han heter, han heter fortfarande P.O. Svanström och var lead i Norrbotten Big Band. Mm. Och Norrbotten Big Band kan man ju säga är en av de stora fördelarna för mig när jag bodde i Boden. Så de ju, har ju varit jätteviktiga. Och han, P.O. i synnerhet då Apropos det vi pratade om, mm. moden och sånt. Yeah. Så det var ju fantastiskt att ha dem på nära håll. Och, och de tog upp solister som Micke Råberg och Nisse Langren. Och liksom, det var ju så det verkligen drog igång för mig. Och det här att, att man kunde spela från trombon på det sättet och sådär. Eh, men jag gick alltså för PO. Och eh, min spelade i och för sig mest klass och höll på med teknik och sånt. Men så spelade han in helt ovärdeliga kassettband på den tiden. Det hade man ju såna. Ja. Mm. Eh, han spelade in kassettband med alla gasformister som man behövde ha koll på. Okay. Och sen gick han vidare med Miles Davis och Charlie Parker och Kotrain och så. Så att han, jag, från 14 års ålder så lyssnade jag ganska mycket på jazz. Eh, men spelade inte så mycket fortfarande. Men, men jag tror att jag fick in mycket av liksom, eh, dialekten där. Mm. Och sen så började jag också spela eh, storband. Åkte till Luleå och spelade i olika storband och även på de här musikkurserna på somrarna. Och då började jag improvisera lite smått så där hade ingen koll alls. Och sen så fortsatte jag med det liksom spela till sådana här Ebersold-skivor. Bara på eget bevåg. Och det fortsatte under framnästiden. Och så sökte jag in på Akis, och så råkade jag komma in. Och sen blev det jazz. Ja, sen blev det jazz. Och sen var jag tvungen att lä lära mig det. <lär> ja, just det. <lär> <lär> Ups. <lär> Men, det håller jag fortfarande på med. På ja, ja, men det, man blev väl aldrig fulla? Nej, det blir man väl aldrig. <laughs> men um, auditionen till, till uh, Akis, ja hur var den? Den var väl hemsk säkert. Det var ju så länge sedan. Ja, men det var så länge sedan. Nej, men det var väl... Jag är glad att jag valde att spela Just Friends istället för Chicken. I sista sekunden ändrade Ja, oh, jag tror att det var ett lyckokast ja. faktiskt. Det låter som en, det låter som en bra grej. Men, nej, men det, det är hemskt. Och jag, speciellt sen när man sitter i olika jurys. Man vet, känner ju så mycket med alla som är där och söker. Absolut. Just det. Men nej. det måste ju göras tyvärr. Jo men du kände inte tramat, nej du kom in så att du jag kom in, var nej, var nej, det, nej det var det. väl, jag kunde väl ta någon slags grepp om min nervositet. Just det. Mm. Um, blir Blir du lätt nervös när du ska ut på scen eller något sånt? Blir, ja. du, blir du nervös? Ja. Hur hanterar tack, du? Tack och lov. Tack och lov. Mm. Hur uh, hanterar du det? Jag, uh, om jag blir rätt på, nervös på rätt sätt så spelar jag oftast bättre. Och liksom är mer fokuserad. Och blir nervös på fel sätt. Det vill säga den här skräck, skräckvarianten. Då får jag ta en sväng med min sån här mentala träning. Och jobba med det, mer på dagligt plan. Liksom. Och så är det, är det under... Ja, vid vissa tillfällen så är jag liksom nervös långt innan. Om en jättestor liksom, ett jättestort konsert. Eller om det är någon inspelning som är väldigt, väldigt nervös. Eller nåt tv-grej eller nåt då får jag som, förbereda mig mentalt. Mycket. Då tar du nervositeten innan? Liksom. Ja, exakt. Nej, men, och både och. Men att då får man verkligen så här, gå igenom och visualisera. Och det finns ju massa olika tricks och knep man kan göra för det där. Nej, just det. Som funkar. Vad Kan du ge ett exempel på? Ett? Ja, till exempel att under liksom en avslappnad tillstånd visualisera den spelningen som man ska göra. Hela förloppet liksom. Hela förloppet och hur det känns och hur det låter. Och, och att då, alltså, inte, alltså då ska man så känna så här, vi ska säga fram hur det känns när det är som absolut bäst. När man är i värsta flödet och allting, det finns inga liksom Jag blev typ nervös. Tänkte, <laughs> <laughs> bara, Nej men det är jätteskönt och det roliga är att det är när man får till den känsla på scenen sen, då kan man ha med också något att referera tillbaka till. Så att det är ju skithäftigt. Det föder ju en positiv spiral. Nyftigt. Men det är någonting du brukar göra. Ja. Coolt. Nu mm. äh... regnar det, det snöar på tvären. Ja, nu är det Det Är ju du van vid? Jo, Ja, jag ska, ska väg med ett plan. Ja, vad för dig. Så så det där uppe skulle det inte vara så mycket, tror jag. Eller jag det är lite tur kanske. Vi ja. får se om man kommer iväg. Mm. Um, men eh, nu är vi på musikskolan. Ja. Du har kommit in. Okay. Eh, du känner att eh, eh, du kanske skulle. Om du tänker tänka backspegeln kanske du hade kört dig till folk i så. Mm. Eh, men kände du liksom en stress när du kom dit? Kände du det liksom att du låg, på, eh, låg efter de andra? Ja. Det var jättestressigt Nej men det var ju en depression alltså det oh. var, nej men jag, Och jag tror att det var många som upplevde det, det var så här, Vi kom från olika små städer Och var bäst liksom, I vår lilla kategori Precis. Och så var, det, så var vi så många där sen Och alla var ju så fantastiskt bra Så det var en liten, något av ett Liten knäck faktiskt men också sju kul, det var så fruktansvärt kul. Och, och lära känna de här fantastiska musikerna som man nu fortfarande spelar med. Mm. Eller jag fortfarande spelar med idag och är nära vänner ju förstås. Men att man liksom fick dela den där första tiden är ju jätte... Vad var det du kände att du liksom låg efter med mest liksom? Ja det var nog teorin och alltså, jag hade ingen aning om vad det var. Mm. Alltså där ligger, lägger vi det. Alltså, det var mycket att ta igen kan man säga. Get. Mm. Men, men ja, så jag lärde mig ju väldigt mycket Det var ju hundra <laughs> procent Det där var att ur sin comfort zone liksom. ja, ja, ja visst Och så hade vi ju ett väldigt bra Men extremt krävande harmonilärare Och gehörslärare som heter Alvaro Isrojas Han var grym, han var ju Helt fantastisk Men kan du förstå att det var läskigt <laughs> När man inte kunde någonting ja, Jag förstår han var... men, ja. men du gick där mm. Du så jag går åt dig som en svamp all information du kunde Ja, att ja, man, ja, man inbillar sig det. Jag hoppas att det var så. Det var ju så länge sedan. Jag hoppas att <skrattudra> det var så. Precis. Och, men. Äh, började du. Frilansade du under dina studier också? Ja. Eller? Efter, efter två år så, så kunde jag försörja mig. Oj. Mm. –Hej bara. –Ja, hej bara. –Det är fort. –Ja, tack för det. <laughs> ja, precis. Ja, men det var fantastiskt. Jag råkade komma in där, komma till stan i något äh, så här, överlappningsskede när de behövde trombonister, helt enkelt. Ja, ja, ja. Så jag och äh, min kära kollega och vän Magnus Svedberg, som också började samtidigt, han är också trombonist. Äh, vi kom in rätt smidigt där äh, i, i frilanseroliansen. Jättekul. –Ja, verkligen. –Och lyxigt. Så, att, så att det var väldigt... Skönt. och då hade jag redan börjat låna massa pengar i år. om CSN. Ja, nej men då tänkte jag så här okay, nu, liksom, nu finns det ingen väg tillbaka med att vi tar tillbaka det. så jag lånade på fullt och så sparade jag de pengarna och drog till New York ett halvår. <laughs> <Okay. Fantastiskt. laughs> tack tack sen. <laughs> så jag tänkte att den när räntan kom med komma i kakan. Så det var, det var väl investerade pengar ja, den jag Det <laughs> jag Men fast var um... Var du kollat på mycket jazz där i New York? Ja, ja, ja och jammade och tog lektioner för hjältar och sånt där. ja Det var jättekul, så det var så lite på, på gränsen att jag var sugen på att stanna kvar. Men så kände jag ändå att då hade det hade redan börjat hända så mycket sköna grejer här i Stockholm. så då insåg jag också att i New York var det så himla nischat. Antingen så körde man sådana här jazzgig på små klubbar för 50 dollar... Mm. Eller så gjorde man bara Broadway, eller så gjorde man bara inspelningar, då måste man spela tusen instrument och du vet. Och här fick jag göra allt det där i en Just salig det. blandning och gör ju det än idag. Det var lite vad ska man säga, var det all or nothing lite mer så på något sätt? Ja, alltså, men, alltså, men alltså, det var lite det är jätte, alltså, trappsteg. Ja, jag, jag, en vill, metafor, jag, jag, jag vet inte, det kändes som att i och med att det är sån otrolig konkurrens så måste man ju nischa sig Hårt, men alltså och det, och det passade inte riktigt mig men, men däremot så ska man vara på den absoluta världsnivån så, så, så är det där, om man vill om man tycker att den sortens jazz är världsnivå, men du vet de är inte stora jazzstjärnorna, om man vill lira med dem då är det, det. Ja, det, så är det ju sen så har vi ju så otroligt fin musik här i norras Europa och i Europa generellt alltså, jag menar, som en helt annan Falanga vi att så det är ju bara tycker och smak också. Vilken föredrar du? Ja, den här eftersom att jag är i här. Ja, Annars hade jag nog flyttat. Ja, men som sagt. Du börjar förilansa tidigt. Är det något du rekommenderar till musikstudenter? Alltså ja, men jag menar, det, det är ju det är ett svårt val att göra. Det är ett val som görs åt den. Alltså, får man jobb så får man jobb. Och då tackar man ja eller nej. Men ja, absolut. Om man tycker om att spela så tycker jag man ska tacka ja. Det är en ganska lätt ekvation. Ja, det är det. Det är, det är lätt. Och så tjänar man pengar också ibland. Det är, det är bra som jag tänker, blir det inte betalningsskyldighet sen när det tickar in pengar därifrån så alltså, lånar du samtidigt? Liksom. Jag tänkte att de skulle bli arga på det. Ja, men det där hade jag lite koll på, tror jag. Det, det behöver <laughs> inte kanske... Där. Jag skicka den här inspelningen till nej, nej, Men nej, nej. det är ändå 20 år sedan Så jag ja, tror ja, att det ja, kanske är preskriberat Nej men man, precis, du har helt rätt Man får ju inte tjäna för mycket vita pengar Precis, ja. precis Det får man inte, nej. nu går vi vidare ja. <laughs> Men har du några tips på hur man ska Liksom göra de första åren som Frilansare eller ungmusiker Och man vill ut på frilansar Ja, liksom? oj vad svårt Hmm. Alltså Det finns ju olika Alltså man måste ju ha en inkomst på något vis Så det är att försöka hitta någon slags variant Som passar en Jag, alltså många av mina Vänner undervisade ju Och frilansade Och jag insåg väldigt tidigt Att det var ingen variant för mig Nej, provade du? Eller du? Jag, jag har ju provat i, i olika omgångar Och eh, inte såhär på heltid men jag har mm. kört sommarkurser Och det, det tycker jag är kul men jag har provat att ha... Jag är inte någon som eh, undervisar så här, samma elever varje vecka. Det funkar inte riktigt. Eller jag har liksom... Jag, nej, jag har jag, däremot clinics och workshops gör jag gärna. Med, med, med, med, med, med folk är så... Det mitt band förutensvis, men också själv. Det är kul, jag älskar att träffa ungdomar och, och unga. Just det, du, så man kan säga du gillar att eh, dela med dig av din kunskap för... Eh, Elever, men du vill kanske inte ta det an en elev. Liksom. Nej, men exakt. Ja, det, nej Precis eh, Precis så. Mm. Ja. Eh, men som sagt, jag älskar att sitta och hänga med, med alltså så här, höra deras de, hur de skissar och, och liksom, även kanske om de vill ha råd eller något. Sånt där. Så det är ju drömupplägg, Men jag behöver inte stå och lära dem mixolydisk skala. Nej. nej, det finns det andra saker. Ja. ja, det är jätte och det är skitbra. För jag är, man ska göra precis det man, man är, brinner för. För det är värdelöst om någon står och gör det som inte brinner för det. Just det. Då kan det, då kan det lätt bli fel. Ja, exakt. Men det är ju en, en, det är lite läskigt också. Och, och generellt också bara lyssna på vart. För det är, även om man då kommer på att man inte vill undervisa, då återstår ju Antingen att ta ett vanligt jobb, eller om man då klarar, som jag har haft turen att klara mig hela tiden på musikjobb. Och då har jag valt att, att i och med att jag älskar att spela olika genrer, det har jag alltid gjort. Så har jag, det har inte varit problem för mig att göra kommersiella grejer, sida vid sida med kanske mindre kommersiella grejer och mina egna projekt och sådär. Det. Så jag har liksom verkligen korsbefruktat varandra. Men så, äh. men så har jag i alla fall gjort för att finansiera mm, för min, min del, men sen vet det andra som tar helt vanliga jobb för att de inte vill liksom besudla sin musikaliska liksom, sitt musikaliska brinn. Okay, de kör sin, sin grupp kanske och, och lite så här mer nischade jazzgig och sen så jobbar de med något helt annat och får in pengarna där. Och det är ju, man måste bara komma på vad man men, men att man bara är lite realistisk med hur, hur världen ser ut. Och att det kan, man kanske får harma några år innan det liksom lossnar. Just det. och man måste ju äta. Och man måste äta. Men också så här, att inte ge upp. Nej. Det, har jag, det fick jag rådet med tidigt med, av någon sån där gammal stöt. Det är det här, mycket lättare sagt än gjort. Verkligen. Och speciellt när man då ska sitta och boka sina grupper och sina projekt. Det är skit. Jobbigt. <laughs> och då är det så här: ja, ah, men det är bara okej. Okay, men vill man, och så bara och hela tiden återgår, så här, komma tillbaka till: Vad vill jag? Vill jag säga något musikaliskt? Är det, är det här viktigt? Eh, alltså så här, hela tiden gå: vad, vad, vad är nödvändigt för mig själv för att kunna leva och må bra? Mm. Eh, det är ju hela tiden där. För det är ju ingen som tackar för att, man, för att man lever på vatten och bröd, eller, eller liksom håller på, liksom, ska ni ha upp upphålla någon slags vision om att man är musiker om det inte funkar. Alltså man måste liksom hela tiden jag jag, jag var ju med om en olycka när jag var 26 mm -hmm. eh, där jag tillade på min cykel och ja, eh, slog munnen och läpparna och sådär Oj. Ja, så att det var ju aj, aj, aj. Ja. Så det var, det var väldigt så kritiskt om jag skulle kunna bli komma tillbaka och spela ja. igen och då så var jag tvungen såklart av naturliga skäl att skissa på olika alternativa planer. Ja, sånt. exakt och insåg att det fanns ingen. Nej. Alltså jag har alltid trott det. Men så insåg jag att jag kan inte tänka mig att göra någonting annat. Nej. Och det var ju en väldigt bra drivkraft för att träna att komma liksom tillbaka. Öva tillbaka. Ja, styrka och allt. Och ja, ja liksom. gud, ja. ja. det var ju ja. allt Ja, det var ju annorlunda också. Mm, ja, det var massa sviter jag, ska, jag behöver inte gå in på. Mm. Exakt. Men det, var, det, det har varit jättejobbig liksom, process. Men jag blev otroligt varse om att jag vill frilansa. Jag älskar att spela trombon. Och där hittar man någon slags superfokus. Och då blir det inte så svårt heller. Ja, du vet. Alltså, det, det, det är enkelt. Fast sen är det ju en annan sak hur man försörjer sig och sånt Nej. där. Det, Ja, Man kan få vända något ganska tråkigt bara, Väldigt tråkigt. till Ändå hitta något positivt i det. När jag hittar smultorna när man kör i diket. Ja, precis. men Man är tvungen. Absolut. Nu, övning. Du övar när jag knäcker på Ja. Jag frågar här med en gång. Hur ofta övar du? Jag övar fem till sex dagar i veckan. Jag brukar ha någon dag. Mm. Oh. Är det fortfarande tajt eller disciplinerat? Ja. Ända sedan 11 ja, det, år. ja, det måste det ju tyvärr vara med det här jävulsinstrumentet. Fibrassmusiker. Vi, vi har ju alltså... Ja, men det, det går ju inte. Alltså, om jag ska upp och gästa eller vad säger om jag ska upp och, och ha en konsert med min kvartett till exempel. Mm. Då kan jag... Alltså, om inte jag är förberedd... Alltså, då snackar vi bara muskulärt i läpparna. Då kan jag ta slut. Då det finns så. det ingen som spelar temat. Jag kan inte spela någon solo. Det är någon tar ja. ja, men du att man bara helt går i väggen. Och det där är ju helt förödande. Har det vi... nej. nej. Eller ja, det är oh, det har det ju hänt. Det har ju hänt, men inte sådär... Skattläget? Nej, inte sådär att jag... Inte att jag, att jag, liksom... jag har blivit extremt trött i slutet på konserter, absolut. Mm. Men, men inte så att jag inte kan spela. Nej. Men... Men det är för att jag just vet att jag måste förbereda mig. Så att jag vet på minuten hur mycket jag måste öva. Och hur många veckor innan. Så nu håller jag på att öva inför en turné. Som ska jag göras om två veckor. Det är du du, du ger mig läpparna där. Nu, ja, nu är jag med en vecka. Ja, verkligen. För det är ju inte, alltså, inte så mycket just nu. eller när, alltså, Generellt så, så är det mest bara att hålla kvar det jag har. Och mm. försöka liksom... Musikaliskt så är det mer så här fin... Det är klart att du försöker lära mig grejer, men det, jag är lite dålig på det måste jag säga. Jag, det, det är här ett projekt för i vår, att mm. försöka utvecklas lite mer och här lära sig. men Jag tänkte fråga dig också, liksom ja. vad du är när du över? Daily... Det är liksom bara daily studies, alltså här mm. te tekniska här, legaton och, och bara ork. Och liksom mm. sound, och, så att man orkar... Genomföra de musikaliska idéerna som, som jag vill göra. Hur långa är övningspassen per dag? Alltså stycker upp dem i korta? Ja det är en, en halvtimme kör jag. En halvtimme om dagen? Ja, på klockan liksom. Grymt! är ja. Du <laughs> Så det. Du har så såhär ja, liksom. Jo men det är... Ja men så är det. Nej, men för då vet jag exakt hur, hur mycket jag... För jag menar om jag bara sitter och facebookar en halvtimme... Ja. Alltså... Då har ju den tiden gått, alltså då har jag fortfarande inte, jag måste ha liksom flygtimmarna. Mm, precis, <laughs> ja. För att kunna veta att ja, okej okay, nu orkar jag. Sen kanske det är mycket mentalt, jag vet inte. Men, men så funkar det för mig i alla fall. Mm. Vad är trombonens främsta roll i en ensemble enligt dig? Det beror ju helt på vilken ensemble. Just det. Men vi säger, det, det, det, vi säger i din kvart. Ja, ja, det är ju att leverera teman och mm. skriver, du skriver du musiken i kvartetten ut efter eh, trombonens eh, alltså försöker öppna upp så många dörrar som möjligt för mm. eller eller eh, struntar du i trombonen och liksom ser på Musikaliskt, ja, är alltså. lite svårt att förklara. Ja, jag fattar, jo, där jag fattar. Ja, tyvärr. För det gör att det blir skitsvårt att spela. <laughs> jag är inte alls skit för, för trombon. Men vissa grejer har ju, alltså i och med att jag börjar skriva låtarna på trombon, det kommer i någon slags slinga sådär som man tycker är en, en hook. Och då, då, så det li, ligger ju ofta bra på trombonen, fast inte alls alltid. Alltså, och speciellt inte om jag har skrivit en låt för andra instrument Och så, ja men den här vill jag spela på kvartetten Och så bara, oh oh mm. <laughs> Men ändå bra det är skit, Ja det är skitbra Verkligen, jag får ju Jag har skit i nu mina egna låtar faktiskt just det. Men vilken, vilken konstellation Gillar du bäst? Ja men den här, det är ju väldigt kul Kvartettformatet mm. tycker jag Varför är det ju kvartett så roligt? Ja men det är ju för att alla får sol och utrymme Snabbt och enkelt, ja, och enkelt. Alla ja, men, ja men kvintett är också väldigt kul mm. Men alltså Just det där att det kan vara friare Och att det inte behöver vara så upparrangerat Och att liksom mm. Men blir det inte Får inte alla ännu mer plats i en trio Ja det är sant Fast jag gillar, jo det är sant Ja det är också kul, Du är också fantastiskt kul <laughs> ja. Solo tycker jag är halvkul ja. Halvkul med solo mm. Det är svårt tycker jag Nej, det bara fast det Och på den krall. noten ska vi över till improvisation. <laughs> ja. <laughs> ja, det tycker jag nu. Um, men du tycker det är halvt vad, vad är det Solo. No, med it's... improvisation? Vad, vad är Nej, vad? Nej, som det? nej solo improvisation. Jag har, alltså, alltså, ja, förlåt. Nej, att alltså, alltså ja, som solo. en soloinstrument. Ja ah, alltså, är duo, Ja. Alltså vi pratade om duo och trio och solo. Ja givetvis var ja. i konstellationen Du tycker inte det är kul att vara solo. <laughs> nej ensam. Än... Nej, det är lite läskigt faktiskt. Det kanske var det är därför. Ja, just det. Många lampor. Ja, många lampor. Var är varmt två på en. <laughs> men men har man någon att bolla med så är det mm. alltid lättare. Just det. Men solon gillar Ja, det gör jag. Och på den noten ja, det gör jag. Ja, nu ska vi väl se. Att det ja. Var kanske... ja, det är ju hela sansen av. Ja. ja Men det improvisation det var ändå en bit in i din, som du berättade då, din, dina musikstudier som du började nosa på improvisation. Mm. Folkis. Ja, ja, nej jag började nog i så 14-15 års ja. i storband. just, det, just men bara det. de här korta åtta takters liksom. ja, ja, ja, ja, just det. Och det var då du kände att du liksom inte riktigt visste vad du gjorde men du körde ändå kastar kastade ja, dig exakt. ut liksom. Ja, precis. Kastade. Så här, vad, vad, äh, vad skiljer ett äh, bra solo? Mm. Och ett bra solo. Mm. Och det är så svårt för att det är jag tycker så mycket också vart man är som lyssnare. Alltså, och vad man har för behov av. Alltså ett bra sol och kanske skit, alltså du vet det, är så frukt det går nästan omöjligt att säga faktiskt. Mm. Det är vad man har för behov i stunden. Man kanske har behov av eh, supersvängigt och att det liksom verkligen bara bränna på. Eller så har man behov av att det är jätte såhär, få toner och liksom små snirkliga melodier. Alltså det kan vara så himla olika tycker jag. Precis. Men det... oftast, generellt kan man väl säga att om man, ja, man hör någon slags intention från den som spelar att det inte bara är inövade fraser och att det, att det liksom är någon slags ja, det får gärna vara fel spel så att man hör, alltså, eh, att man hör lite risker som tas och lite sådär eh, och, och liksom Häll en skarv med känsla än försiktigt ja, verkligen Ja, men, Det är okay. lite gaska känna. lite de ja, street spin. Precis. Sådär. Ja, men, men precis. Sen är det man ju, kan man ju älska när folk har så bra koll så att de chansar hjärnet och ändå blir det alltid rätt. Men då har de oftast övat ganska mycket här ja, det. Det, det är inte bara tur. Här duk typiskt duktiga musiker. Mm. Liksom. <laughs> Tekniskt mm. duktiga människor Men hur tänker du när du. När du kör ett solo Det finns ju lite olika. Så du teser och sådär, liksom ett anslag till exempel att man ska hooka dem en gång eller för att man ska smyga mm. sig på eller... har du någon sån här favorit tillvägagångssätt när du bygger ditt sol? Ja, men jag brukar, jag brukar gå ut ganska soft mm. så generellt, så man inte bränner hela krutet hela krut på och det är också för att det, alltså det är, jag har så himla lätt för att spela alltså, vad sp vet du du Spela för hårt. Alltså rent muskulärt. Och då blir det knas. Om man inte vill, liksom, kan göra det där sista. Du är för stark? Nej, tvärtom. <laughs> för svag. Igen. Det är också det med brassinstrument. Alltså pressar man för hårt. Instrumentet för hårt på läpparna. Mm. Så då, då försvinner ju blodet. Man pressar bort det, Och då blir det ju, antar jag, som händer. Det borde ju vara det som händer i alla fall. Men då blir, får man ju ingen... Ingen respons liksom i läpparna. Och då blir det helt dött igen. Och då kan, även om man spelar slut på sig på en sekund så, kan man, så tar man bort instrumentet i halv, en halv minut så kommer till blodet tillbaka. Och så kan man fortsätta spela om man är i bra form. Men, men man kan, även om man är i super, super bra form så kan man genom att pressa för hårt och spela för stark liksom, bli helt slut. Ta slut på krutet. Det är därför så viktigt att det är bra medhörden till exempel. Så att man inte liksom måste spela... Spela starkt för att höras. Ah just det. Och forcera. Forcera är väl det. Så att det vill man ju inte göra. Eh. Hmm. Mm. Men annars är det kul att kunna. Alltså jag kan känna att. Att jag kanske har hushållit alltså jag gillar ju att och, och så här, Man ska ju inte spela ut. Man ska ju försöka ransaka vilka toner som. Behövs just då. Just det. Och ja, och det är ju alltid en, en stor balansgång. Och man vill ju så finslipa, eller vad så säger, förädla hela tiden sina melodier, sina impulsionsmelodier. Och det är det som är hela min strävan hela tiden, kan man säga. Men sen så kan jag också älska att jag bara får babba bränna av ton alltså så här, att det är också en, en, en, det är också en ett, ett element som är kul, ett energielement uh, ja. som jag kanske har varit så här lite uh, sett ner lite på det alltså, den sidan hos mig själv som impostationsmusiker men nu börjar jag skita i det ja, jag är bara, det. Så, det är så kul att lira ja. fort ibland nu ah, ja. gör jag det ja. man får spela för fort ja. man vill. Ja, men liksom. Och så går det åt helvete så gör det väl det då. Ja, ja. Då hade man inte teknik för det. Men ja, så Vad, gillar du lång musik. Ja, precis. Gillar du lång eller korta sång Jag tror skulle säga. Gillar du långa eller korta toner? Hur <laughs> <laughs> brett kan du hoppa? Jag inte. Eh, ja, inte. återigen. Ett bra sol ett bra sol. Mm, mm. Precis. En, en bra bok kan vara lång eller <laughs> kort? Ja, eller <laughs> ja, så är det, så är det. Men det brukar... Um... Det finns, ju, det finns ju de som menar på att eh, det är väldigt, väldigt svårt att det krävs väldigt väldigt mycket att ha ett långt solo ja. för att, att det lätt blir att eh, man kanske börjar eh, och det, det är ganska kanske ganska lätt hänt också liksom att man börjar ett solo och så kör man och så nej det här går inte så bra jag tar något fel eller hur ja den det här går inte så jag... bra jag tar lite fel jag vet en ämnskoo ja vet men det är jättekul Ja det är en fruktansvärt känslig avvägning faktiskt. För många sonor skulle gärna, kun, kunna känna på att vara lite kortare, inklusive. Eller allra högsta grad mina egna kanske till och med. <laughs> Samtidigt så är det skönt men i live. Liksom, ah, låt det få gå. Varför ska man ha så stressigt? Liksom? Mm, ha, får man fin så får man. Men kanske det är man ska fasta på mer än, eh, än någon slags förutbestämt. Just det. Till... För ibland kan det också så här. Åh, nu kan jag solet vara klart. Och så bara, nej men jag tar det till. Och så då lyfter det, så kan det också ja, vara. Man kan hitta guld ja, Absolut, att det liksom, då har man så här, sorterat bort böset. Och så bara, <laughs> <Ja>. kör. <laughs> kör man. Alltså ja, skit i huvudet, man skriver utkört. Så kommer förädlat guld sen. Jag, tror, jag tror inte man ska fundera så mycket. Man kör mm. bara och så blir det bra. Ja. Um, ska vi se, men... Mm. Nu ska vi prata. Som sagt, du är frilansare och du, du är väldigt bred. Du spelar många olika sorters musik. Mm. Och är olika. Och du är med i tv också. Mm. I tv-orkasten. Dobidoo, va? Nej, ja, nej. Det, var, det var jag under en tre perioder. Men de inte ha trombon med förra året. Ja, är det, för ja är det för något? Men jag är med i tv ändå. Ja. Men ja, vem jag hörde ditt namn för inte så länge sedan. Ja, jag var på spåret kanske. På spåret? De ropar solo. Ja. Jag hade solo. Och så sa de Karin Hammar. Ja, precis. Och jag hade bokat den här intervjun då. Ja. Och jag hör, hörde det jag bara är hon där? Ja. Och sen så, så, så klippte, såg jag det aldrig. Jag klippte nej, nej. så otacksam. Nej, jag, just nu i januari var det lite knasigt. Eller roligt på något vis. Men det var att bli tre, för det var alltså, eller inte alls. Utan den där skansen, tolvslag på skansen också. Mm på nyår och sen var det två avsnitt på, på spåret ja, i tätföljde ja, ja, ja. efter det så att det var mycket tv-tid just nu i januari. Ja, var <laughs> ja. men, um, men annars är det lite varje. Jag hoppar in lite här och där. Ja, men hur, är, liksom, hur, är, hur är det att spela på sådana produktioner? Det måste vara speciellt. Ja, Nej, men det är också en viss sorts rutin. Alltså, jag höll ju på och baya i brallan första gångerna. Att <laughs> alltså, direktsändning är speciellt och det är fortfarande jätte läskit och sola i direktsändning. Comfort song. <laughs> jag ska jag inte, för det är bara, okej. Okay, det här finns du ingen som känns att göra om. Men man får så här, Det är någon, ja, nej, det, det blir som det blir. Mm. Men är det mycket, är det mycket, det, är not, alltså det är mycket man får med en gång som att så här, ska man spela eller hur? När man, man repeterar hur, det flera dagar. Ja, det är som att ni ja. repa bandet jättemycket. liksom. Ja. Ja, absolut. Alltså, det är några dagar som är innan. Någon dag i alla fall. Så man har inte, det, det är inte jag visste i tv. Nej, skönt. Nej. Ja. <laughs> skönt. Oh, ärligt, oh. Lite väl brutalt annars kanske. Ja. Men, eh, Fast det skulle också gå. Alltså, men det är inte mm. så far. Alltså, det, det är liksom, man får ta det för vad det är. också. Alltså, det är... Men är det som är sluten krets den här tv-musiker-gänget? Om man säger så. Eller, är det, eller kommer det in olika? Liksom? Eller är det samma återkommande ja, Det är nog musiker? ganska mycket samma tror jag. Just det. Hur kommer ju... kom man in på det? Liksom? Ja. Som, som en frilansare kan det vara kul. Ja, men alltså det är ju också återigen vilket kontaktnät mm. man har. Och så råkar man jobba med någon kapellmästare så råkar få ett tv-jobb. Och så råkar man bli tillfrågad. Eller så om det är någon kollega som ska sätta ihop någon sektion. Du vet, det, det är ju ja. som alla andra jobb. Ja, tillfälligheter igen. Mm. Mm. Så, men du du måste ju tyckt om det på tv ifall du har fått du har fått fler jobb på tv. Ja, just det. Ja, elfa st det AU ja, nog kanske. Ja, ja, man hoppas ju. Vad Men vad vad är något eller vad är roligast då? TV-gig eller liksom lite mer renodlade jasspengar liksom? De är men Alltså TV-spel är inte så alltså de är roliga på ett sätt för det är en sjuk genomslagskraft. Så det hjälper ju mig att göra mina jassgrejer. Kan man ju säga. Alltså lite krast För att det är mm. ju lite så i Sverige att om, om det, det inte syns på tv så finns det inte. Så jag lirade ju jättemycket innan... Alltså det, var kanske, när var det? det var kanske för fem år sedan som jag började spela mer på tv mm. än vanligt. Och innan det var det typ nästan ingenting. Mm. Så det var en lång period när jag inte var på tv någonting. Eh, och då hade jag ju konserter nästan varje kväll. Det. Och det var ju ingen som misste det. Och nu är det för sig, nu, nu har kanske folk mer koll på att man spelar. De där spelingarna hjälpte till också. Vad du? du? De, de spelningarna hjälpte kanske också till att sprida namnet. Jo, med det den, jo, äh, på, ja, jo, på sätt och vis. Men just att tv mediet är ju stört mm. lite för gen... Alltså, ja, jag måste säga att det är konstigt faktiskt. Kraftig vindpust i seglet med tv Ja men just det där att, att, att syns man på tv så finns man på ett annat sätt. Och det är jättetråkigt för det är så många bra som inte får plats i tv. Och många solartister som är skitbra som inte får vara med på att upp, liksom uppvakta i prinsar och prinsessor på födelsedag och, och sånt där. Så man bara, ja. Så Det, det, det, skulle vara, det är jag alltid bra med med rullians på alla håll och kanter. Vad är det mest otippade som har skett när du har stått på scen någon gång? Har det varit någon riktigt sån här tabbe liksom? mm. Jag blev, um, det var inte alls länge sedan jag blev matförgiftad oh, på nej. ett kvartettgig i Tyskland. Åh oh, nej! Jo. You know? Hur oh, va? <laughs> ja. <laughs> men inte gå in på några detaljer. Men... men jag genomförde spelningen. Du gjorde Fast det? jag gick ut i kulissen Jag var tvungen att sätta bandet på någon slags svamp. Men arbetsmoral? Ja, det, man, det må, ja, arbetsmoral. och då visste man också att det, var, det är typ det värsta som kan hända. Ja, alltså, och som, som trombon. Ja, ah, det är så hemskt. Det var så vidrigt. <laughs> men nej det, det, det skulle vara värre att och, så här, kaskadsby över publiken. Också. Ja, det hade varit det, det är faktiskt. Eller, ja, <laughs> ja det andra Absolut, absolut. Ja, Så Det, har inte hänt. det finns ju eh, scenarion precis. alltid. Men, men tack och lov så vet jag nu att jag, och jag också faktiskt spydde på ett gig med Orup på börsen. Oj, ja, ja. Men då också hann jag ut till monitortekniken. <gär> jag spidde inte monitort. Så, nu har varit mycket detaljer här, Information. <gär> jag för, det fick en för att, <gär> att jag inte hörde mig. Liksom. <gär> Trött ut läpparna där. Hur jävlar <gär> ja, så att det? Det är ingenting jag rekommenderar. Men det funkar även det. Mm. Ja, man, uppenbarligen får man vara med om mycket. Ja. <gär> <gär> um... Vad är största skillnaden på dig som musiker nu och när du tog examen? Var det 99? Ja, 99 är bra ja. Uh, ja, men det är ju mycket mer rutin nu. Mm. Ja, och... Ja, jag är kanske mer säker på vad jag kan och inte kan. Uh, och jag har mycket roligare. Är mycket mindre nojer och... Ja, absolut. Det är mycket roligt att spela. Det går mycket för roligare. Alltså det, det är, jag är bättre trombonist. Eh. Så det gör att det blir roligare, såklart. Ja, så att allt är bättre. Så, hur roligt än tror att du kommer att ha? Det gonna be great. <laughs> ja, nej men verkligen. Det är ju det inte är så sjukt. Efter 20 år som rolig. friland. Alltså, man har jobbat så är det ändå liksom... Hur kul som är. Alltså, det är... Jag, jag, jag faktiskt inte hur det går till, men jag är glad och, och tacksam för det. Ja, riktigt. Ja, det är... Men du måste känna att det är ett ganska härligt privilegium att kunna gå till jobbet på den här. Ja, ja, det är helt fantastiskt. Om du skulle ge ett råd till en eh, musiker som är eh, nykläckt från eh, musikhögskolan. Mm. Då får jag ge ett livsråd. Mm. Liksom. Vad skulle det vara? Ja, gå på lust. Gå på lust. Ja, ska vara med. Så med andra ord man ska göra det man tycker är kul. Ja, och alltså, sen så finns det ju sen fattar man ju själv också att okej okay, om jag inte övar så blir det ingen kul. Så man måste ju ha disciplin såklart. Men just det där att eh, killar det till vissa, alltså, så, så, så fortsätter man på det eller söker sig till de tillfällena eller situationerna och gör inte det så skit i det. Livet är kort. <laughs> <laughs> Fint sagt. Det var ju ett superstarkt avslut. Fan ja. bra. Jävlar, kolla världen. Ja, nu du. Lycka till. Drömmen är över. Och det är bättre ja. om jag tar drake hem. Ja, sådär. faktiskt. Puff, Mary Poppins. Men är det någonting mer du vill... Jag faktiskt batteri... Vi har då av hela ja. frågebatteriet. Är det någonting du vill tillägga? Du vill, skulle vilja säga, berätta, dela med dig? Av? Vad säger du på den här Clinics? Ja. ja, vad säger Men det är ungefär det här typ. Ja. Nej, att bara, eh, ja. Nej men det är mycket det med lust faktiskt. Att, att hitta, för det som jag har, jag har jobbat med jag så här panikångest på scen har jag haft. Oj. Att det har blivit liksom helt slaget åt, åt bara skräckhållet. Så det har inte alls varit så. bara kul. Nej för fasen. Det har jag verkligen fått jobba för det. Eh, men det sköna är ju att, att det finns där under att man att man försöker hitta det. Det är jättesvårt, det är en jätteutmaning just när man är i den mörka att eh, försöka hitta till varför man håller på. Och, liksom. och ofta så det, har det lösen med att man bara har kommit tillbaka till det kul att spela instrumentet. Mm. Men då måste man hitta en, en strategi till det också. Eh, och det, men det har, hit, har jag oftast hittat genom att öva och, och liksom bara gå in i min eget lilla, så här, mentala rum med mitt instrument. Det där rummet det där rummet faktiskt. <laughs> ja, faktiskt. Mm. Uh, för att det är, det är, det, är lätt, precis. det är lätt när det går lätt. Men när det är svårt så, är, så är, kan, man, kan det vara nog så jobbigt att Man kan behöva ta hjälp också. Mm. Coachning. Det finns så mycket hjälp att få om man vet om det. Och liksom det här, man kan också själv liksom, alltså självhypnos och själv göra meditationer och jag fick jättemycket hjälp av en bok som heter Effortless Mastery mm. av Kenny Warner Okay. Ja. Det är mycket ja, mycket aff affirmationer och liksom just det här att visualisera att man är liksom i sitt flöde på en jättestor scen. Och... Den boken ska vi komma ihåg. Ja, gör det! Den, den ska är sjukt av. bra. Du kan få titta på den. Ja, den, ska jag, jag ska den, på. För den, den kommer med CD med den. Mm. Men den har hjälpt dig, tycker du? Jättemycket. Ja. Och sen även Ja, men även liksom bena i ett rent terapeutiskt arbete. Varför man håller på, vad som driver. Liksom försöka mota bort eh, det här eh, hudlösa förhållandet till sin musik och till sin musikaliska identitet. Det är viktigt, känner jag. Och det är ju något man måste jobba på dagligen, nästan. Eh, för att det är så lätt att, att vara, sätta sitt självvärde ut efter mm. hur man presterar. Ja, oh. Jo. ja det gör man ja. verkligen tack. Ja. Så det får vi alla gå och ta, ta en liten Kämpa med <laughs> lite fundera funderare på ja. Men du, tusen tack ja. för att jag fick komma Soft. Tack tack själv Kat ja.